Чиста нечиста. Сюди, сказала Віга, прямуючи до річки. Так, писнула Алекс, поспішаючи наздогнати її. Їй доводилося робити три кроки на кожні два кроки Віги, частково тому, що вона була малою худорлявою дрібнотою, а частково тому, що вона ставилася до кожного кроку так, ніби вибачалась за щось. Віга не вибачалася ніколи, ніколи навіть до укусу. Вона любила ходити. Відчувати, як багнюка тисне на підошви ніг, наче рукостискання. Як я вговорив щось про інкогніто. І в неї виникло почуття, що це був хтось непомітний, але вона ніколи про такого не чула. Крастися було досить зручно для сонечка, яка була схожа на дріт, і досить зручно для батисти, яка й крізь замкову щелину могла пришмигнути із самовдоволеною посмішкою, і досить зручно навіть для Алекс, яка не була схожа ні на кого конкретно, так що ви майже не помічали її, коли вона була прямо перед вами. Але з вігою це не працювало. На її розмір маркувань не передбачалося. Тож вона відсунула капюшон, розтрусила волосся і випросталася на повний зріст. Якщо якийсь покадьок захоче змусити її зменшитися, нехай спробує, побачимо, чим це закінчиться. Звісно, люди витріщалися. «Це дуже велика жінка», – думали вони і мали рацію. «І що? Чого соромитися?» – завжди казала її мати. «Якщо ти не подобаєшся людям, це їхні проблеми, не змушуй себе страждати через це». «Ну й хуй з ними!» – завжди казала вона. «Ти знайдеш достатньо людей, які хочуть, щоб ти страждала. Не треба допомагати виродкам». Вони так і не змогли змусити матір Віги опустити очі, хоч борода одіна вони намагалися. Тож Віга не опустить своїх. Ніколи і не перед ким. «Ну й хуй з ними!» – сказала вона. «З ким?» – запитала Алекс. «О!» – Віга забула, що вона тут. «Та з усіма. Добійся їх. Це мій...» «І як там це слово?» «Філософія?» Дивісь. сказала Віга, а потім насупилася. Їй мучила Спрага. Вона постукала пальцем себе по грудях. Здавалося, Спрага жила там, жива істота, що гризе і шарпає зсередини. «Мені треба випити. Ти що й не пила?» – сказала Алекс, поспішаючи наздогнати її. «Ти випила всю воду, яка у нас була. Це було тоді». Віга не надто замислювалася над минулим. «Минуле було горіховою шкарлупою. Як розтріскалась, викинь і йди далі. Навіщо ту шкарлупу берегти?» До того ж пам'ять у неї була погана, і відкопувати щось окрім невиразних вражень тижневої давнини завжди здавалося каторжною працею. Нудота люта. У неї не вистачало на це терпіння. Вона ніколи не мала терпіння, навіть до укусу. "Чого хвилюватися?» – казала їй мати. Можливо, коли посміхалася, заплітаючи волосся Віги. Від цієї думки Віга усміхнулася, змусила себе запустити пальці у волосся, намагаючись пригадати, на що це схоже. Як тягнула за шкіру голови як про неї піклувалися. Мартини, що кричали над пристаню, і запах риби. Хіба вона щойно не думала, що не надто замислювалась про минуле? Тепер вона знову думала про минуле. Може, вона весь час пам'ятала, а потім забула, що пам'ятала? Віга знову насупилася. Тепер вона трохи заплуталася. «З тобою все гаразд?» – запитала Алекс. «А чого б мала бути на гаразд? Чому ми зупинилися?» «О, точно!» Віга пішла далі. Вона любила ходити пішки. Що я казала? Ти нічого не казала. О, точно. Я про щось подумала? Звідки мені знати? О, точно. Спекотно, правда? Не дуже. Ох. Віга витерла піт із заглибини біля основи горла. Він чомусь завжди збирався саме там. Я хочу пити. Ти казала, казала? Треба попити води. Це те, що ми робимо. А, тут річка. Добре тоді. Чудово, треба відро. Алекс підняла брови, а тоді скосила очі вниз, і Віга прослідкувала за поглядом. А! У її руці було ведро. «Нам його Яків дав». «Так і є. Яків дуже практична людина». Він подбав про те, щоб зняти з усіх трупів у заїжджому дворі монети, каблучки та інші дрібнички, тож тепер вони могли купити їжу, ковдри та інші речі. Не те, щоб Віга потребувала ковдр. Вона була гаряча. «Гаряча, як горнило брокра на Ейтрі». Ще й не вигадали такої погоди, щоб їй стало холодно. Вона, мабуть, пішла б геть і покинула б ту здобич. як Яків умів думати наперед. Добре знався на деталях. А Віго була жахливою в деталях. Завжди була такою, навіть до укусу. «Ти жахлива в деталях, Віго», – казала її мати. «Добре», – сказала вона. «Гроші все згладжують. Без них нічого не купиш. У тебе з'являються борги, все таке». «Повір мені, я знаю. Я теж залишила кілька бургів за собою. Треба відлити». Віга підчепила свою дурнувату накидку, зробила крок з доріжки і присіла на траву. Алекс моргнула. «Ти збираєшся просто?» Віга вже стягувала штани. «Звісно, збираєшся». Пара паломників, що йшли до річки, витріщилася на неї. «Доброго ранку!» – гукнула Віга, але вони поспішили далі. «Куди вони так женуть?» «Не знаю», – пробурмотіла Алекс, чухаючи потилицю. «Може, від тебе?» «І ось так! Ха. Настійний ще за мене, бо знесе повінню! Як тоді, коли сини Бора вбили і Міра! Тут унизу, ніби ріка у повінь хлина!» «Ага!» – Алекс примружилася на горизонт. «Усе те пияцтво, безумовно дається в знаки. Я таки знала!» І Віга з тримтінням вичивала останню цівку, струснула дупою, підтягнула штани і пішла геть, залишивши Алекс підстрибувати позаду. «Чого стояти-то?» «Ти забула відро!» «Так, але дивись, воно у тебе!» Віга ляснула Алекс по спині, ледь не збила її з ніг, і їй довелося підхопити дівчину за плечі, щоб знову поставити на ноги. Папа сказала піклуватися про принцесу Алексію. а Віга любила папу. Вони так сміялися. Вони балакали про те про це. Зазвичай Віга в цей час сиділа в клітці, але вона сиділа в клітці більшу частину часу і мусила визнати, що на це були вагомі причини. Вони розуміли одна одну. Можливо, обидві сумували за своїми матерями. Її святість сказала доглядати за принцесою Алексією, і Віга вирішила її полюбити. Якщо ти мусиш за кимось доглядати, який сенс не любити її? Це перетворює все на скалку в дупі. А життя, і без того досить болісне, нема чого ще й собі заважати, як казав Халфдан. До того, як вона його вбила. Не заглядай далеко вперед, так казав Олаф перед тим, як вона його вбила. Чи вона вбила його ще раніше? Порядок був нечітким. Непевно, краще не озиратися далеко назад. Особливо, якщо пам'ять у тебе така погана, як у Віги, та ще й повна всякого лайна. Наступний подих, наступний крок, наступна їжа, наступний трах. Бери від моментів все, що можеш, а потім відпусти їх. Не накопичиш карлупу. Подорожуй легко, легко як вітер. Зішкреби, бруд образ і жалю. Залишайся чистим. «Віко?» Віга зрозуміла, що знову зупинилася. Просто стоїть, втупившись у землю. «А?» Ми не повинні були, Алексу зирнулася, привертати увагу. Нічого не можу вдіяти з тим, що я є яскрава жінка. Як я сказав, з Яковом все гаразд, сказала вона, ідучи далі. Йому можна довіряти, йому можна довіряти, незважаючи на обідниці і таке і інше. Він як скеля, не поступається за те, якщо він пообіцяв, то робить кривав минуле і бла бла бла, звісно. Але жоден з нас тут не через свої чесноти, крім брата як, та як його там, я гадаю. Діас, крім брата Діаса, хіба? Священники люблять бути доброчасними. Або принаймні прикидатися такими. Або принаймні хочуть, щоб інші люди прикидалися такими. Вона зупинилася, щоб прогорчати ці слова. Та пішов той вилупок Рікард! Від нього смердить, відчуваєш? Цей зловісний сморід. Мертвої, неправильної і гнилої старої крові. Вона усвідомила, що стоїть над Алекс і плює її в обличчя, тож зробила крок назад і спробувала усміхнутися, що було важко з цим пульсуванням у грудях, з цим дряпанням під грудиною. Але ти знаєш, ти можеш ненавидіти товариша по човні і все одно грибти в один бік. Вона взяла відроз млявої руки Алекс і знову вирушила до річки. Ерік так казав. Вона його вбила? Чи він був одним із тих, кому вдалося втекти? Важко пригадати. Зараз це все було в тумані. Натяки, шепіт, уривки, шматки. Зробив дих, розтисни кулак і нехай помилки випадають, як горіхова шкарлупа. І ось ти чиста. «Зрештою, подивись на мене, скільки людей я вбила!» Вона засміялася і обійняла Алекс за плечі. Цілі човни! Уяви, якби скласти їх купою, горою, у цілу гору, що затуляє сонце!» Вона знову засміялася, але чула в тому сміхові тріщини. Він міг у будь-яку мить перетворитися на крик. Вона боялася, що вовк не спить. Вона відчувала, як він дріботить лапами в неї під ребрами, нишпорить і стікає слини, скавучить, проситься назовні. Який сенс рахувати далі? Коли ти повухав в крові, яка різниця?» І вона відчула, що сльози лоскочуть її очі, і витерла їх. А потім знову розсміялася, і цього разу вийшло краще. «Треба сміятися до схочу. Шкаралупа, уяви, що ти чиста». Ось і берег річки, і дерева на сонці на дальньому березі, і світло на воді, і маленькі мухи, що кружляють у прохолодному сонячному ранку. Віга глибоко-різко вдихнула носом та зітханням повільно видихнула. І все було б не так вже й погано. Нижче за течією на мілководді зібрався гурт жінок, які стояли обличчям до води у своїх мокрих сорочках. А одна чи дві з них милися, сховавшись від сторонніх очей посередині. Вона штовхнула Алекс ліктем. «Подивись на них! Я тебе прошу! Хіба не Бог створив вашу пизду?» крикнула вона на них. «Він знає, що там, а решта з нас можуть згадатися!» Вона кинула відро вниз і почала викручуватися зі свого плаща. «Я покажу їм, як це робиться!» «Але ж всі побачать, знаєш...» Алекс дивилася на руки Віґге, а Віґга перевернула їх і побачила написи на тильних сторонах. «А, попередження!» Важко почуватися чистою, коли на ній закарбували її злочини. Попередили світ про неї назавжди. Закували її в ланцюги і розпеченим залізом виганяли вовка. Вона відчувала, як він дряпається і клацає зубами в кліці її ребер. Кусає зсередини різкий, нетерплячий. Вона заплющила очі і спробувала набрати повітря. Усе минуло, закінчилося, змилося. Немає потреби жалкувати. Вона трохи сплеснула руками, поклала їх так, щоб не бачити написів на звороті. "З тобою все гаразд?" запитала Алекс. "Все добре, усе гаразд, я чиста". "Ти що? Як горіхова шкаралупа?" "Що? Блядська шкаралупа!" гаркнула Віга, бризкаючи слиною. "Ти що, блядь, не слухаєш?" І вона побачила, що її руки підняті так, ніби готові схопити Алекс і розірвати її на шмаття. І волосся на татуйованих тильних сторонах долонь, і сухожилля, жахливо напружені, а кінчики кіхтів, чорт забирай, проривалися крізь нігті, і вона поспішно сховала їх за спину, бо Алекс здавалася дуже блідою, і хто б міг її звинувачувати? «Вибач!» <звибач>, – сказала Віга. «Вибач, що накричала!» «Як грубо!» Вона ніби усміхалася і ніби плакала водночас. «Моя мама була б дуже розчарована!» Вона доторкнулася до щеки Алекс своєю рукою, і це була просто людська рука з трохи обкусаними нігтями, і якщо не звертати уваги на руни і таке інше, вона була насправді дуже ніжною. Віга погладила волосся Алекс і витягла з нього листок. Алекс мала досить наляканий вигляд, поки Віга це робила, але, ну, принаймні, одна з них почувалася краще. «Ти мені подобаєшся, Алекс», – сказала Віга. «Чому?», – запитала Алекс, що прозвучало дивно і майже трохи сумно. Але хто знає, чому люди щось говорять?» «Не знаю, може ти багато лаєшся? От у чому справа». Віга спробувала усміхнутися, але це було важко. «Може настати час, коли я скажу тобі тікати від мене?» Вона зробила вдих, але відчула, що вовк, який здіймався у її грудях, майже не залишив місця для цього. «І якщо я скажу тікати, ти мусиш тікати. Чуєш мене? Не сперечайся і не вагайся, бо я зв'язана з зв папи, але не вовк. Втечи і залізь на дерево, або швидко тікай верхи, або стрибни в колодязь». В колодязь? Так, гарна ідея. Віга зробила ще один вдих цього разу на повні груди. Вовк зменшувався. Зморщувався. Ху! Вона почухала шию, поплескала себе по грудній клітці і знизала плечима. Добре, добре. Вона зробила ще один вдих. Я чиста. Неподалік від берега чоловік міняв колесо на возі, стоячи на одному коліні. Паломницький каптор відкинутий, волосся темне від поту. Рукави підкочені, а сухожилля на передпліччях перекочується, поки він змагається з вістю. Його не можна було назвати вродливим. Але ніхто ніколи не називав Вігу вродливою. І справа була не в красі. А в чому ж тоді? Завжди в чомусь іншому. Завжди не в тому, чого очікуєш. Щось у тому, як він так легко опустився на коліно, як дивився на колосу, яке треба було замінити, наче це був цілий світ. Щось у тій нерухомості, у тій терплячості. Віга відчула знайоме лоскотання. Вона притиснула язика до зубів, зрунила гарчання в горлі і подумала, чи не підійти. Подумала про те, як лоскотання перетвориться на свербіж, а свербіж потрібно буде почухати. «Не час і не місце», – сказав би Яків, але він помилявся. «Місце і час були тут і зараз. Так мало бути. Хапай все від світу, що можеш». «Хапай від світу все, що можеш, поки він пропонує, бо ми всі м'ясо, ми всі пил, написані на піску, щезаємо в одну мить. Ти не можеш зберігти це на завтра, тому що завтра твої надії не розквітнуть раптово. Завтра буде таким самим, як і сьогодні. Не час і не місце». Вона зробила крок до чоловіка, який міняв колесо, і відчула, як хтось схопив її за зап'ястя. «Віго!» «А?» Вона озирнулася. Вона забула, що Алекс була тут». Їй знадобилася мить, щоб згадати, хто вона така. «О, так, принцесо, хто б міг подумати?» «Точно, блядь, не я», – сказала Алекс, надуваючи щоки. «Куди ти йдеш?» «Нікуди», – Віга струснулася, струсила лоскіт. «На час і наймісце, чи не так? А, річка!» Вона любила плавати, завжди любила, навіть до укусу. Вода, в волоссі все таке. Тож вона пішла берегом і занурилася в річку в одязі, відчула приємний прохолодний поцілунок води, випила її і сплюнула фонтанчиком, засміялася, розплескалася і знову засміялася. «Відро!» – крикнула Алекс з берегу. «Що?» Вона дійсно побачила відро, яке відпливало за течією. Хтось, мабуть, впустив його. Так необачно. Вона стояла в річці, вода стікала з її промоклого одягу, тепер вона знову була збентежена. «Що я казала?»